Mtazamaji wa ESTA TV, karibu katika chaneli yetu. tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya Waziri Mkuu wa 11 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayefahamika kwa jina la Kassim Hamisi Majaliwa. Waziri Mkuu Kasim Hamisi Majaliwa ni Waziri Mkuu wa 11 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyetuilwa wakati akihamisha mizigo kwenye nyumba ya serikali. Kasim Hamis Majaliwa amezaliwa mwaka 1960 kata kijiji cha Nandagara kitongoji cha Nanditi Lideko wilaya ruangwa Nirangwa Lindi kusini mwa Tanzania Ni mtoto wa sita kuzaliwa kutoka kwa marehemu mzee Hamis Majaliwa Kasim Majaliwa aliishi kwa ukiwa baada mama yake mzazi binasa isa Chikawe kufariki dunia akiwa bado mdogo sana Shangazi yake Sharifa ni miongoni mwa watu walio malezi yake. Baada kufiwa na mama yake aliyekuwa mke mdogo wa marehemu mzee Hamisi Majaliwa, aliyefariki dunia katika miaka na tisini. Elimu: Waziri mkuu Kasim Hamis Majaliwa alianza elimu ya msingi mnamo mwaka sabini katika shule ya msingi Mnachu, Ruangwa mkoa Lindi na kuhitimu darasa la saba mnamo mwaka sita. Mwaka na 1977 hadi mwaka 1980 aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya Kigonsera iliyoko songea mkoa wa Ruvuma. Mwaka 1981 hadi mwaka na 1983 alisoma na kuhitimu Stashahada ya Walimu katika chuo cha Ualimu Mtwara. Baada alipata fursa ya kujiendeleza kielimu na mnamo mwaka na 1998 Alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. ambako alitunukiwa shahada ya kwanza ya elimu mwaka ya mia tisa, nane na mwaka mia tisa, tisa. alisoma shahada ya udhamili katika elimu yaani post Graduated diploma in education katika Chuo Kikuu cha cha nchini Sida. Mnamo mwaka 1984 hadi mwaka 1986. Aliajiriwa kama mwalimu katika halmashauri ya Lindi. Mwaka 1988 hadi mwaka mbili aliajiriwa kama mkufunzi katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Na mwaka 2001, alikuwa katibu wa chama cha walimu CWT Wilaya Lwangwa Mkoa Lindi. Na kufanya mambo mengi ya maendeleo ikiwemo kujenga ofisi ya wilaya. Na mwaka 2001 hadi mwaka 2006 alikuwa katibu wa CWT wa mkoa. Siasa. Mwaka 2006 Mheshimiwa Rais wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alimteua Kassim Majaliwa kuwa mkuu wa wilaya ya Rufiji mkoani Pwani hadi mwaka wa 2009. Lakini pia aliwahi kuwa mkuu wa wilaya ya Urambo mkoani ni Tabora. Mbali na kufanya kazi katika ngazi mbalimbali mbali serikalini, aliwahi kupitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa JKT kambi ya Makutopora mkoani ni Dodoma. Alijitosa katika mbio za kuwa ni katika jimbo la Ruangwa mkoani ni Lindi mnamo mwaka wa mbili Na hivyo kurithi kiti kilichokuwa wazi, kufuatia kifo cha mbunge wa wakati huo, aliyekuwa kifahamika kama Si Freddy Sleiman alifariki dunia usiku kwa kumkiana Novemba mbili mwaka wa 2019 na baada ya hapo Mheshimiwa Majaliwa aliongoza kwa kura za maoni na kupitishwa na chama cha Mapinduzi CCM kwa ya ubunge. na katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka wa 2010 alipata ushindi wa kura 27671 sawa na 72.98 dhidi ya Abubakar Kondo Wakafu aliyepata kura 9024 sawa na asilimia 23.8. Na baada ya kuchaguliwa kuwa mbunge mnamo mwaka wa 2012, Rais Jakaya Mrisho Kikwete alimteua kuwa naibu waziri ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi, akishughulikia elimu. Nafasi aliyodumu nayo hadi Novemba Na kwenye uchaguzi wa Oktoba 2015 Majaliwa alijitokeza tena kwa mara ya pili na kuongoza kura za maoni ndani ya CCM kwa kupata kura 11988 11, dhidi ya kura 2678 za Bakari na Mpenya na kwenye uchaguzi mkuu alibuka mshindi kwa kupata kura 31281 dhidi ya 25556 za Mbunge wa Kafu Omar Mkota baada ya kupandishwa na kuwa mbunge wa awamu ya pili, Dr. Joseph Pombe Magufuli aliyekuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akamteua Kasim Khamis mejaliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uteuzi uliotawaliwa na usiri mkubwa sana na hili lilionyesha bungeni wakati bahashi ilikuwa na barua jina lake ile bungeni barua hiyo ilikuwa ndani ya bahasha tatu na iliandikwa kwa mkono wa Dr Magufuli. Wakati hayo yakijiri bungeni Mheshimiwa Majaliwa alikuwa katika harakati za kuhamisha vimbo vyake kutoka kwenye nyumba ya serikali kwa kuwa alikuwa ameshapata nyumba nyingine ya shirika la nyumba la taifa baada ya kipindi cha uwaziri kuisha. Mheshimiwa Majaliwa alipigiwa kura za siri za wabunge nane kati wa wabunge moja walioshiriki na alipata 73.5%. Hii inafanya kwa waziri mkuu moja. tangu Tanganyika ilipopata uhuru wake mwaka Majukumu ndani ya uongozi. Waziri mkuu Kassim Majaliwa ana madaraka ya udhibiti usimamiaji na utekelezaji wa kila siku wa shughuli za serikali lakini pia ana madaraka ya kusimamia shughuli za bunge na madaraka ya kutekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo raisi ataagiza atekelezwe lakini pia waziri mkuu ana madaraka ya kumshauri Raisi kuhusu uteuzi wa mawaziri wa kuwa mikoa wa kuwa wilaya na wa wa halmashauri familia Kasim Hamis Majaliwa ambaye ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Anamke mmoja anayehamiki kwa jina la mama Mary Majaliwa lakini pia Majaliwa amebahatika kuwa na watoto na miongoni mwa watoto wake ni ni kasi Majaliwa nje ya siasa Majaliwa ni mwanamichezo aliyekamilika akiwa mpenzi mkubwa wa soka na mwanachama wa klabu ya Simba sporti klubu. na mwalimu wa mchezo huo aliyewahi kufundisha timu ya Singida United mnamo mwaka 2023 kadi mwaka tano ilipokuwa ikishiriki ligi daraja la kwanza na alifundisha timu hiyo kabla ya kuachana hayo kutokana na kukabiliwa na majukumu mbalimbali ya kikazi na hii ndiyo historia ya Kasim Hamis Majaliwa Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kumi na moja. na historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safi